Bai, remezala, espaldi danik kartsukis egitu da Teleton ekitalia amikusekalde hortan. Zori gaitzez, kasu bat baino gehiago izan baita, aurrak eritasun genetikoetaz unkiak eta baitira ere oraino. Gisa hortan aurr bat zuen Grazien Leulanderen legukotasuna entzunan dugu laster, baina lehenik... Dona Paleonko utzatu dugun bunuzeko Jean-Claude Arrizpuruaren lekukotasuna. Ez duain aspaldi hau erita joa duela Jean-Claude Arrizpuru. Eta ikutu behar ikutu behar ikutu behar. Zerakko eta bon, alba da zeiten erantzeko zent ezpeita tratamenduik zautia uh, e, zendatzen dut zendatzen dut zekot, ara. Ertenan zu, ez dakiten entzat, xarko elitazuna zer uh, den? Uh, uh, xarko da elitazun neuromusculer, egan nahi du zainak, honkit zentela, jo musklak emeki emeki baliua musklen maliua datzen ditut, eta oai uh, kompasionen izgei jo esotik egoetan Eta bon, eskiakea uh, besuko inara net joan atitud eta emiki emiki uh, da uh, gelditziakoa. Zermart uh, uh, urte uh, edita sunori uh, abiatu zauzula eta kaderan egoitea bortxatea ziela? Uh, lehen ziñoak diela bost urte uh, ukantzitud. Eta uh, gero uh, onartzia uh, bi urte murian dira eta kaderan gelditzia aproprez niz, arras-arras gelditia, me, bon, xutik egiteniz, me jarru gutxi, oa iru urteat. Zaila ha, uh, bon, da, moralki? Ja, ez da, fritzik uh, da, horre da, itasunari sunari buziteko. <laughs> Zuk baduzu. Entzatzen dut, ha? pizina izorekin, ez dut, abutaik. Ha? Ha, teletono hor horren laguntzera dintzirela, baina Teletonak ere zuri laguntzen zituz, holako hartzen partia hartzeak. Ha, ba, moralki, ba, ba, ba, ba, ba, plaza giten du ikustia, ondeste, jende badela, okupatzen denik, eta, ha, ni uste eta sustengo diruain partetik, ha, ez betut batek galdoik egin, ez dakita batek retxo egin ba ez, da. Bon, eben, liburu batzu bat atut Erosik sustengatzeko, dio jarri bizkoitzoratzu, eta hola, hene ah, ah, el dinazio da, kon... le gisa, ez, oh, bai, ite espan da, langi le gisa, hore? Ez, ez, Erosu gisa, <gisa> Susten, sustengatzeko. Jean-Claude Arizporu bere lekokutasunaren zat eskertu eta, itza horai, Gracien Llanderi, unek? Aur bat galdu zuena, eritasun genetiko batek eremanik eta geroztik teleton horretan hartzen da, eta bere semiak ere sensibilizatzen teleton berak ikanen daukun bezala, baina lehenik nahi izan daukun azpi marratu joan den ortsilalian teleton horren karietarat izan den kitaldia. Grazien lolande. Biludira xeionta berrogoi, berrogoi eta marraur, eta edera zena eskoaldi guzietaik helduzien, eta eskola guzietaik, bazien esk ikosteleukoak, bazien ikasbikoak, ta eskola publikoak, eta privatukoak. Nik uste urtean, uh, lehenbiziko aldea denak elgarrekin eziela gauza berarendako, terotona indako, kantuza izan dira, eta berdaiakina hor horien beharra badula, ukaindula... Uh, Hemen dikat, zenta gure ezgira betiko hemen eta gure ez egida horrek hartuko ute. Behar du da biaute kompreditu zendako hordien. Horren espikazienan espikaan egida, nik uste untsa ulertu ute eta horri zanen dira gehoko. Horri ganduzo, behaz joan dena hastean dertentzien haukon, ziek eh, aurbat galuzinutela, baina beste bixen bian kartuzien, eta eier pasatu behar zakote lekukua. Eh, eh, eta ah, gauza ere jaurtan guretako ahala da bana hau beste familiandako hore e, aur auriek on, uh, tipia atzidian oron zortzita uh, ha ama urte, eta gua ita hoita ir uta hoitas urte dute eta gure ondo dira gure ondoan gure launtzeko, beren launak egaten dute, eta hori da uh, eder hori horrekra nahi du uh, untsa uh, gure dutura eta gure sei da in harttzeko ordiera delaiaprest. Bon, Beren bizia bere baute, egin, eta horren egiteko horre, familiatuko dira, eta horren uh, ukaiteko. Sekatze horiek, uh, ta AFM Teleton uh, sekatze horiek uh, beharrik hor dira, eta horren ukaiteko, beharke dute uh, entxioakin, eta diakin eritasun horietaz, uh, ekarle di dienez, eroez, eta horri ono guztian uh, ukaitenako duzte aurrak. Benen, benen alde eta guretako hori iziari uros izanenda, memento hori.